Pădurea nebună Pista 12 Zoie nu prinse de veste comint, spuse Tu, de ce ne-ai mai trecut pe la noi? Nu cumva tu te-ai speriat de pandele? Nu, nu m-am speriat. Am vrut să trec. De câteva ore am vrut să trec, însă n-am avut vreme. Tu, tu trebuie să știi că pandele totuși și băiat bun. Tu, de ce ne-ai mai trecut pe la noi? Nu ți-am spus. N-am mai trecut pe la voi pentru că n-am avut timp. Tu, nu se prinde tu, dacă ți-ar fi fost dor de mine, găseai tu timp, dar ție nu ți-a fost dor de mine, niciun pic nu ți-a fost dor de mine, tu. purtai se trăsese, îi scăzuse, însă obrazul îi rămăsese tot galben, tot plin de pete, tot strâmp, tot urât, îmi veni chef să o sâcăi. Cine te-a lovit, a? Spune, cine te-a lovit? Cine? Parcă nu știi? Pandele. Acum, de când cu greva, că nu-i mai merge prevălia, că a o obloanele, stă toată ziurica închisă în casă. Mănâncă și se umflă. Bea tu, bea și se îmbată Și ca să-și alunge necazul, mă bate de mă pește. Îi căzură privirile pe trupul udat de ploaie al mortului. Tremură, o trecură lacrimile. Tu, așa l-au împușcat și pe sabu, de ce împușcă oamenii oameni? De ce? Când o să se-i odată cu pușcatul oamenilor? Tu, dacă știi, spunem, Pandele zice că cu gheța și colțan sunt hotărâți să-i omoare pe toți dacă nu se astâmpără. Tu, Darie, spunem -mi și mie, de ce eu omoară? Nu apucai să-i răspund. spre gară, răsunară și răsunară-mpușcături. auzire și în cealaltă parte a târgului spre grădina publică. Zoie trebuie sări și se să i chirci, șopti. Mi-e frică tu, mor de frică. Trebuie sări și eu, însă nu mai chirci. Mă ținui drept. Simți însă că îmi piere sângele din obraz și că pălesc. Îmi păru rău. Nu mai eram cel de altă dată. Mi se toci rănervii, Îmi slăbise voința. Poate. La capătul străzii zări o buimacă de soldați. Alergau ca la atac cu baionetele la arme. Ne despărțirăm. Zoie se adăposti într-un gang. Eu mă întorsei, fugi cu sufletul la gură vreo două de pași și îmi căutai scăparea în curtea îngustă și lungă a unchiului Tone. De la o fereastră se zgâi la mine vărmeu, Mișu. Crescuse, devenise și el flăcăiandru. Spre deosebire de mine, vărmeu purta pe buza de sus puf de mustață. Norocosul își împlinise visul. Ajunsese tâmplar de mobilă de lux. După felul în care își dichisea stața, am dăduit seama câtă plăcere îi face să arate că nu mai e băieța ci e bărbat în lege. Îmi făcut semn să intru în casă, ba chiar îmi ieși în întâmpinare în capul scării. Nu-mi suruse cum avea obiceiul. Îmi șopti. Calcă încet, doar în vârful picioarelor. Pentru ce? Doarme varmea ni nigrita?" Nu, nu doarme nimeni. Tata!" Ce face un tultone? Nu l-am văzut de mult." Nimic. Ce să fac Trage să moară." Vreau să-i spun ceva ori, să-l întreb ceva, dar nu găsi cuvintele potrivite. Vânătă și tristă, cădea peste lume în serarea. Acum, aproape în tot orașul, răsunau în slețe. slețe. Vărumeu Mișu, ne luând în seamă în pușcăturile, zise șoptit. Am fost la înger să caut cele de cuvinte pentru îngropăciune. Să nu ne prindă moartea tatei nepregătiți. Am găsit lacăt la ușe." Va trebui să mă duc mâine dimineață la jupân mielu gușa acasă, să-l conving să vină cu mine la prăvălie. Noroc că vastea a descoperit pe undeva prin casă câteva lumânări." Intra rămâncetișor în casă, vărmeu mișu înainte, eu după el. Birtul era închis. În bucătărie vasele spălate se odihneau lucioase pe rafturi. Focul era stins, obloanele lăsate simți cum se abate și asupra mea suflarea morții și, dintr-o dată, toată ciuda pe care o păstrasem crâncenului meu unghi, se stinse. Îl întrebai pe evăr meu. Aș putea să merg să-l văd și eu pe unchiul tone? L-am supărat de multe ori. Dacă într-adevăr trage să moară, aș vrea să-i cer iertare, să ne iertăm, să ne iertăm după obicei, creștinește." De ce nu? Se află aici și bunica de la cărlomanu, din întâmplare." după cumpărături. A trecut să ne vadă și n-a mai avut cum să plece. Tăcu un timp. Tăcu și eu. Apoi varme o Mișu zâmbi și zise. Închipuiește-ți, Darie. Bunica de la Cârlomanu a venit pe jos, prin ploaie și prin zloată. Peste 30 de kilometri. Și de ce te miri? Nu o cunoști? O cunosc, totuși. 30 de kilometri. La vârsta ei, pe jos, pe ploaie și prin zloată. 30 de kilometri. Ține la drum, bunica, o să ne îngroape pe toți. Glumești, dar chiar pe toți n-apucă ea să ne îngroape. Mai știi, minunile lui Dumnezeu sunt mari. Astea n-ar fi minunile, ci mai curând mâniile lui Dumnezeu. Din liota de copii pe care-i născuse și crescuse, trei îi mai rămăsese bunici în viață. Mama, nenea Dumitrache, căruia țața Anica-i umpluse casa de copii, și unchiul Tone, adică cel mai vârstnic dintre băieții, acest unchi Tone, care acum, după spusele vărului Mișu, sta gata să moară. Mă păli mohorâtă mâhnirea, dar, sucită făptură, mai eram și eu. Începusem de a dea ghes mea curiozitate. Mă întrebai dacă acum s-o fi trezit un pic de înduioșare în inima asprei bunicii de la Carlomanu. Vreusei să aflu dacă măcar acum și-o fi adus ea aminte de anii tineri și de ceasul în care ne coaptă, încă voinică și frumoasă, căsătorită abia de un an cu bunicul meu Delcea, și-a privit pentru tia oară copilul, primul ei copil. Pe când ne îndreptam spre o în care zăcea unchi meu, dădu peste noi vară mea negrita. Ținea în mână o sticlă burticoasă, plină cu țuică. Ochii erau plânși, osteniți. Nu avea eu de vorbă, dar și ea, ca să nu tacă, zise. N-ai mai trecut de mult pe la noi, Darie. N-am vrut să-l supăr pe unchiul Tone. De acum înainte nici nu o să-l mai superi. Hai să-l vezi, mai cunoaște. O să-i pară bine." Indra rămâncet, călcând în vârful picioarelor, fără să batem la ușe. Îmi izbii aerul gros, greu și mirosul dulceac de sânge uscat, amestecat cu miros de seu și de tutun. Unchiul tone! Mai bine i-aș fi așteptat moartea jos în curte, lângă zid. Zăcea alungit în pat, cu ochii larg deschiși, îndreptat spre ușă să vadă cine vine, să vadă cine iese. Știa mai mult că dacă omul care trage să moară se află într-o daie, se uită spre ușă până în clipa din urmă. Păstra în mâini pe piept o lumânare aprinsă. Flacăra lumânării, mică și galbenă, se-i clătina la fiecare suflare. Unchiul tonei mă văzu și, minune, nu se încruntă. Va încerca să-mi zâmbească. Găsi că era cam târziu. Pentru că acum, când se afla pe ducă, nu mai aveam nevoie de zâmbetul lui. Ca să nu par păcătos, să-i zâmbi și eu însă cu zâmbet trist. Vară mea Bastea, se așeză pe un scaunaș lângă un Tone. Rămase a asupra lui și se ostenise să-i ferească mâinile încă vii de picuri de ceară fierbinte ai lumânării. Pe un scaun mai înăltișor și ceva mai departe, înțepenise apriga în bunică de la cărlomanu. Îi căutai ochii și, când îi găsi, spuse-i, Sărut mâna, bunico! Își feri ochii de ochii mei și nu-mi răspunse. Nu mă nici nici măcar cu un semn din cap. Nu mă supărai pe ea." Vară mea, grita, răsuci un buton. Lampa, cea mare atârnată de tavan, nu se aprinse. Ah, da," spuse, uzina, nu merge uzina." A din bucătărie o lampă de gaz, o aprinse, o atârnă într-un cui în perete. După aceea mai scăpără un hibrid și începuse să-și pâlpăie lumina mică deasupra patului în care zăcea lungit unchiul tone, o candelă veche de argint. Unchiul Tone se zbătu, înțeleseram că văzuse moartea și se bătea cu ea. Răsuflă greu, moartea se mai îndură de el și îl mai slăbi. Omul se mai liniști și cu glas slab îi spuse, vară minigrita. Țuică, țuică bătrână, tare. Vară mea umplu paharul și îl întinse. Cum mâna unchiului Tone nu mai avea snagă și tremura, vara mea fu nevoită să îl ducă la gură. Îi săltă capul. Bun, bun, mai dă unul, fată." E mai de tevară încă un pahar de țuică, tot plin. Mi-arunca iarăși ochii la cumplit am bunică. Timpul care pe mine mă crescuse și pe alții veștejise, pe ea o cruțase. Bunică mea rămăsese tot așa cum o știam și o prea știam. Dreaptă și țeapănă pe scaun arăta tot vânjoasă, tot țanțoșă. Parcă n-ar fi împlinit abia cu o toamnă în urmă, 90 de ani. În urechile îi mai purta încă doi galben de aur vechi turcesc. Atât îi mai rămăsese din ciragul cel lung cu care se mândrise în tinerețe și care îi multă vreme deasupra umerilor. Ochii erau tot mari, tot frumoși, tot proaspeți și limpesca caroa. De sub marama albă cu care își acoperise capul, îi ieșea în dreptul fiecărei tâmple câte o șuviță de păr înspicat. Nu știu ce apucă. După o tăcere îndelungată, bunica se îndură să mă miluie cu o privire. Grăbindu-mă să nu scap rarul prilej, șopti pentru a doua oară. Sărut mâna, bunico! Spre emirarea tuturor celor ce se aflau acolo, îmi întinse mâna ei cu degete lungi, subțiri și albe și aspră, îmi porunci. Sărut-o! Sărut-o dacă te-ai spălat bine pe gura azi dimineață, dacă nu, lasă-te pe gubaș! M-am spălat, bunico, de trei ori m-am spălat. Îi apucai mâna, o dusei la gură și o sărutai. Și pe când i-o sărutam, mă străbătu ca fulgerul un rece fior. Deși de multă vreme eram lipsit de credință, mi se păru că sărut mâna maicii domnului. Da, mi se păru că bunica se asemuia cu o maica domnului bătrână, cum nu fusese zugrăvită de niciun zugravă, nici o biserică și pe nicio icoană. O maica domnului cumplită, dar și blândă și nespus de dulce. Mă trase lângă ea, cu dragoste mă trase. Mă înduieșai adânc și îmi lipi capul de pieptul ei. La pieptul acela îi alăptase pe unchiul Tone, pe nenea Dumitrache, pe mama și pe toți ceilalți copii ai ei, care de mult nu mai erau în viață. Îi auzi inima bătând. Punicii se năzărică suspin, Mă îmbrânci. Zise răstit. De ce te zmiorcăi? Nu mă zmiorcăi, bunico. Mă bucur că mi-ai îngăduit să-ți sărut mâna." Am crezut că te zmiorcăi. Nu sufăr oamenii care se zmiorcă. N-am ochi să-i văd." Mă apropiai de patul unchiului Tone. Acum, omul care își aștepta sfârșitul, era acoperit cu pătura până la bărbie. Obrazul lui, neras de câteva zile, era lipsit de sânge. Ochii împăinjeniți îi ardeau și îi se topeau clipă de clipă. Mustața îi se muiasă și îi se lipise de obraz. Groboane mari de sudoare, îi zvorau pe frunte și pe chelie. Cum te simți, unchiule?" Bine." Cum nu se poate mai bine? Îmi plăcu gluma. Îmi plăcu și glasul care parcă n-ar mai fi fost al lui. Blând, liniștit. Adăugă: Aș vrea să se simtă așa toți dușmanii mei. Răsești și îl întrebai: Dar ce, dumneata dușmani? unchiule? Nu e om pe lume fără dușmani, dar e. Tăcu un timp. Pe urmă mai ceru un pahar cu uțuică bătrână. Îi se dădu. Îl bău și, după ce-l vău, linse buzele plesnite de fierbințeală. Spre emirarea noastră, unchiul tonei mai căpătă ceva puteri. Surăse de a binelea. Iarăși îmi vorbi. Nu te-am văzut de mult, nepoate. Tot în oraș?" Tot. N-am mai trecut pe aici pentru că am avut multă treabă." Treabă. Oricum, ar fi trebuit să treci să mă vezi." Îți sunt unchi, îți sunt unghi și mieși nepot, nepot de soră. Dar, dar cu ce te îndelenicești tu acum? Mi se pare că înveți carte, tragea cioclovină. Mulți din neamul nostru au tras a cioclovină. Unii au și ajuns. Învăț la liceu. E bună cartea să te ții cu dinții de ea. Fără carte, viața e mai grea. Vai, ne poate, ce grea a fost viața mea. A fost, unchiule, știu. Știi, nimeni nu poate să știe în afară de mine. Viața m-a sălbăticit și m-a înrăit. Dumneata nu ești om rău, unchiule. Acum e adevărat, acum nu mai sunt. Acum nu mai sunt nici rău, nici bun. Acum nu mai sunt decât un biet om care trage să moară. Dar de rău am fost rău, nepoate." Osteni, vară mea nigrită, își șterse sudoarea de pe frunte și de pe chipul neras. Unchiul tone îmi șopti. Vină și așează-te aici, lângă mine, pe pat." Mă ai pe marginea patului, lângă picioarele unchiului tone, care erau acoperite cu pătura. Mă simt rău, Darie, mă simt rău de tot. Și mi-e frig, mi-e frig cum nu mi-a fost niciodată. Parcă n-aș mai avea sânge, parcă n-aș mai avea sânge deloc în trup. Parcă aș avea gheață. Mă duc, mă duc, pe drum fără întoarcere, mă duc. Poate nu, mărunchiule, poate mai trăiești. Nu, nu o să mai trăiesc. Mă duc. Pe lumea cealaltă mă duc. Acolo o să mă întâlnesc cu tata. Mereu îl visez. Cum mă țipesc o clipă, îl visez. Se face, se face că sunt băiețandru și se face că tata e tânăr, așa cum îl știam eu de când am deschis ochii pe lume. Mă pomenesc cu el. Se așează lângă mine pe pat, cum te-ai așezat tu. Dar patul e altul, un pat larg, acoperit cu rogojină, cum aveam noi la cârlomanu. Îmi mâinile în ntrale lui, are mâinile reci. Îmi spune, hai, Tone, hai cu mine, Tone, acolo unde mă aflu eu e bine, acolo nu o să te mai doară nimic, Tone, nimic nu o să te mai doară. Mă ajută să mă ridic, mă simt ușor, ușor, ca fulgul. Vreau să mă duc cu tata și atunci, dintr-o dată, mă taie un junghi aici, aici, în capul pieptului, pe unde a trecut glonțul, și mă trezesc căldat în sudori și o văd lângă mine pe vastea ori pe nigrita. Săracul tata. De gândit m-am gândit deseori la el, însă până acum nu i-am dat nimic de poman. Nu m-am îndurat să-i fac nici măcar o colibă și aș fi avut de unde, dar m-am calicit, săracul. Mi-a trecut cu vederea păcatul. M-a iertat. Bunica ascultă, strâmbă din nas și ascultă. Nu-i place tânguirea, nu-i place nici povestea cu visul. Nu se mai poate stăpâni, sare cu gura pe unchi meu. Tone, ce e cu tine, mă, băiatule? Te știam, om, în toată firea. Ce-ți veni să te iei după vise și să ne împuiezi capul cu ele? Nu-ți e rușine obrazului? Pun ciomagul pe tine dacă mai spui prostii în fața copiilor. Ce o să creadă copiii de tine dacă te aud vorbind așa? Că ți-ai pierdut mințile. Nu e bine să-ți pierzi mințile tocmai acum. Dacă e să mori, cel puțin să mor cu mințile întregi. Niciun ciomag n-are în mână bunica și chiar dacă ar avea greu în vine a crede că ar cu el pe omul acesta bătrân, galben și slab, care e fiul ei și care acum își trăiește aici între cei patru pereți ai odăi, cele din urmă ceasuri, ori poate cele din urmă clipe. Unchii meu mustrat tace. Bunica răstită spune către noi. Auziți, visează și se ia după vise. Omul când doarme visează tot felul de visuri, unele mai năzdrăvane și mai prostești decât altele. He, he, he, e mai mult de o jumătate de veac de când o visez noapte de noapte pe maică mea și ea tot așa mă ademenește. Vino cu mine, fetiță, unde mă aflu eu e bine, fetiță, hai cu mine, fetiță. Dar eu îmi dau seama că visez și o iau la goană pe mama. Îi spun, tu să stai în groapă cu pământul pe piept și la întuneric. Cum o să fie bine unde te afli tu? Întoarce-te în groapa ta, auzi? Pleacă, mama. Cam supărată. Pleacă, dar pleacă. Și eu nu mă duc cu ea. N-am nicio poftă să mă duc cu ea. Mama doarme în cimitir cu pământ pe piept. Să doarmă. O și odată toți o să dormim somnul morții." O să-l dormiți și voi, o să-l doarmă și copiii voștri, o să-l dorm și eu, dar până atunci, cel puțin în ce mă privește pe mine, mai va. Vară mea negrita o întreabă. Dar pe bunicul nu-l visez niciodată? Îl visez. Și el, nătângul, tot așa îmi spune. Vino cu mine, hai cu mine. Uneori de. Parcă m-ar trage inima să-l ascult, să mă duc. Delcea mi se arată în vis tânăr, frumos, cu mustața subțire, galbenă, cum era când l-am cunoscut. Mă ridic să plec cu el și deodată mă fulgeră un gând. Cum o să mă duc eu după Delcea? Delcea, ca și mama, a murit și a putrezit de mult. Unde mă cheamă el pe mine? Asta nu poate să fie aievea. Asta e vis. Și mă trezesc. Arunc o țoală pe mine, ies în grădină, mă plimb. Cerul e înstelat, grădina miroase a flori și a frunze, în pârâul care o taie în două cântă broaște. Mă bucur că trăiesc, îmi pare bine că trăiesc și îmi pare rău că nu mai trăiește și Delcea. Dar dacă a murit, pot eu să-l înviez? Nimeni nu poate să învieze morții oricât i-ar jeli. Afară vântul zgâlțe obloanele, întunericul la târnă peste oraș. Untiul tone tace, suflă greu și tace. Sudoarea fierbinte îi nepădește iarăși fața. Bunica își privește fiul în ochi. Nu vrea să-l lase să moară în minciună, cu vreo nădejde cât de cât în învierea din ziua de apoi. Zice, Tot ce se naște moare, tone. Așa e legea lumii, ca tot ce s-a născut să moară. Tu, băiete, cât ai fost în toate doagele, te-ai uitat vreodată noaptea pe cer? Stelele par neclintite." Le privești și spui ce frumoase sunt și crezi că stelele sunt fără moarte, dar deodată steaua la care te uiți sau alta din apropierea stelei la care te uiți tremură, se desprinde, așa cum se desprinde mărul copt de pe ramură și cade. În cădere steaua arde și se stinge și dacă arde și se stinge, dacă e muritoare steaua care estea, cum o să fie fără moarte bietul om care nu e decât o mână de țărână? Unchiul Tone a ascultat cu urechile ciulite tot ce-a greit bunica. Buzele încep să-i tremure. Îi tremură și mâna dreaptă, în care vară negrita îl ajută să țină lumânarea aprinsă. Dintr-o dată se-i lasă cuprins de mânie. Zvâgnește în sus. Își smulge mâna dintre mâinile vară meniglita. Zvârle lumânarea. O izbește de perete. Lumânarea se stinge. Unde mai fi găsit unchi meu atâta putere? Urlă. Stelele, mor și stelele, să moară, să le ia dracul de stele, dar eu, eu de ce să mor? Eu sunt om, nu stea, pentru o stea e tot una dacă arde ori dacă se stinge, steaua nu știe că arde și nici nu știe că într-o zi dă stingerea peste ea, dar eu, eu sunt om, abia am împlinit 73 de ani, până la sută mai aveam de trăit, de ce să mor acum, tocmai acum, de ce m-au împușcat?" Am ieșit din birță, las obloanere. M-au văzut, m-au luat la ochi și m-au împușcat. De ce au tras în mine? De ce m-au împușcat? Nu le făcusem nimic. Mai aveam de trăit. Aș fi vrut să mai trăiesc. Pieptul, înfășurat în bandaje și acoperit cu pătura, îi hârie, Speriat de hârâia la pieptului, se mai potoli un meu. Dar după ce varmea nigrita îi șterse buzele pe care îi nevălise spumă roșie, se apucă iarăși să vorbească. De ce au tras în mine? De ce m-au împușcat? Am fost om de treabă. Bunica se încruntă. Îi e vorba. Tone, da, știu la ce te gândești. E adevărat că în negusoria mea am mai păgălit pe unul sau pe altul, că am mai înșelat și la cântar când eram măcelar. Dar așa e viața. Am avut nevasta, am avut copii, am avut o droaie de copii de crescut. Numai Dumnezeu știe cum i-am crescut. Acum îi văd mari, unii sunt mai buni, alții sunt mai răi, dar toți sunt odraslele mele. Toți sunt copiii mei și eu, eu îi iubesc pe toți la fel. Pentru ei am mai înșelat pe unii sau pe alții la socotel și la cântar. Pentru ei, pentru ei și pentru mine să trăim, să trăim ceva mai bine. Vară mea vastea încearcă să-i spună unchiului Tonei ceva plăcut, ceva care să-l facă să zâmbească, ceva care să-l facă să uite starea în care se află. O ia însă gura pe dinainte și o nimerește ca Ieremia cu oiștea în gard. Lasă, tată, nu te mai lăuda. Niciodată nu te-ai prăpădit dumneata de dragul nostru. Ne-ai bătut de ne-ai speriat pentru nimica toată. De când s-a prăpădit biata maică-mea până acum, am trăit mereu cu frica în sân." Unchiul Tonei ascultă, tace. Vară mea niguita îi șterge iarăși buzele. O ceartă pe Bastea. Ce-ți veni să-i spui toate astea tată tocmai acum? Proasto! Când ai fi vrut să le spun? Peste un ceas, două, dă ortul popii. Iar după aceea, chiar dacă ei le spune, nu m-ar auzi. Oamenii cum mor trec în lumea morților. Nu mai auzi ce vorbesc vii. Punica de la Cărlomanu o mustră. Cu asprime o mustră. Mai bine ai murit tu în locul lui florțotină. Tot umbrești pământul de geaba. Auzirăm împușcături prin apropiere. Pe urmă auzirăm paște om care fuge prin curte și se îndreaptă spre casele mărunte din fundul curții. În clipa următoare, în curte, nevălire polițiști. Pe aici! Pe aici a fugit! După el! Uite-l, sare la vecin! Pocnire câteva pistoale. După el! După el! Pașii polițiștilor se îndepărtară. Acum, zise vărumeu Mișu, Curcanii s-au urcat pe casă, sar în curtea lui nenea Socol. Pe nenea Angel Socol îl caută. L-au încolțit. Vară mea, au îi răspunse. Până la urma o să-l prindă și pe nenea Socol. ora nu le scapă nimeni. Zâmbi, zâmbi și spusei. Ba, le scapă. Nenea Angel Socol o să le scape. Negreșit o să le scape. De ce? Pentru că, pentru că așa trebuie. Se mai auzi de câteva împușcături. După aceea nu se mai auzi decât vântul șuierând peste acoperișuri și zgălțind obloanele închise. Unchiul tone zâmbi cu zâmbet larg, amar. nu mai certa mamă pe Vastea. E fată bună și e cu minte. Bunica tace. Unchiul tone o caută cu ochii pe Vastea și îi spune. Ai dreptate, vaste. Te-am bătut și pe tine, i-am bătut și pe ceilalți. V-am bătut când v-ați ținut de drăcoveni și m-ați scos din sărite. Dar de iubit, să știți, v-am iubit întotdeauna. Pe toți v-am iubit. Poate că cel mai mult v-am iubit atunci când v-am bătut. Am vrut să scot oameni din voi. Capitolul 13 Crâncenă, împietrite parcă, bunica stă dreaptă în scaun. Parcă peste întregul pământ ar fi împărăteasă și parcă ar sta pe un tron de aur. Tăcere e grea, apăsătoare. Moartea, care între timp ne părăsise și mai umblase cu folos pentru ea prin oraș, se întoarse. Toți simțirăm că moartea s-a întors în casă. Acum, iată, casa intră în stăpânirea ei. Varea mea negrita ea lumânarea de pe dușumea o îndreaptă, o aprinde, i-o pune în mână un tone. În mâna dreaptă i-o pune, în mâna cu care unchiul tone, birtaș și măcelar, a înjunghiat și a ciopărțit mii și mii de boi, de vaci și de viței, în mâna cu care unchiul tone a înjunghiat mii și mii de oi și de miei, mii și mii de capre și de iez. Moartea se află lângă noi, printre noi. Nu o vedem, o simțim numai ca pe o nevăzută pasăre de plumb, ca pe o rece suflare. Bunica își dă seama că unchiul Tone vede, în sfârșit, chipul galben, strâm și urât al morții. Încearcă acum să-i dea curaj, să-l mângâie. Zice, fără nicio convingere, numai ca să zică ceva. Poate nu o să mor, maică, poate nu o să mor, Tone. Glonțul nu în a a trecut numai pe lângă ea. Poate nu o să mor, băiete." Ba, am să mor, mama. Glonțul nu mi-a atins inima, însă mi-a rupt ceva aici, înăuntru. Am pierdut prea mult sânge. Doctorul m-a pansat. A plecat tăcut cu capul în piept. Nu mi-a dat nicio nădejde. O să mor. N-apuc dimineața. Poate n-apuc nici măcar miezul nopții." Afară s-a lăsat și mai deplin întunericul. Un întuneric greu, gros, apăsător. Dincolo de fereastră, casa vecina a rămas și ea întunecată. Tot orașul e copleșit de întuneric. Nicăieri nu pălpăie un felinar, o lampă, o lumină. Și în tot orașul răsună împușcături. Vară mea nigrita șoptește. Mărește lumina vastea. Vastea crește puțin lumina lămpii de gaz. Ce faci, fată? De ce nu mărești lumina? Anăvălit întunericul în odaie. Nu mai văd nimic. Unchiul tone își vâră mâna stângă sub pătură și apasă pieptul, acolo unde îl strânge bandajul. Mănăbuș, Deschideți deschideți fereastra, îndată, să intre aer. Mă repet și deschid fereastra, cum o deschid, pătrunde în odaie un șuvoi proaspăt, jilav de aer rece. Unchiul tone își optește rugător. Mi-e frig, închideți fereastra. Eu m-am repezit și am deschis-o, tot eu mă repet și -o închid. Unica fără să se glintească de pe scaunul ei, îi părăncește vară mii vastea. Chiar mai repede și pe ceilalți. Băiatul meu i s-a apropiat sfârșitul. Vastea iese, de fuga la casele mărunte din fundul curții și se întoarce însoțită de frați. Un cultonă deschide ochii mari, arși, și își privește odoarele. Întreabă, îngrijorat. Unde e, Alina? De ce n-a venit și Alina? Vreau să o văd și pe Alina. Îi răspunde vară mea Niclita. Cum o să fie tată? N-are cu lăsa copilul în grijă. Pavelescu e la gară, dacă mai fi, dacă nu l-or fi împușcat și pe el. Se aude că pe mulți au împușcat la gară, și se mai aude, și se mai aude că pe alții au arestat. Lumânarea pâlpăie în mâna unui tone. Flacăra mică se clatină, se înalță, se coboară, iar se clatină. Așteptăm toți în picioare sfârșitul care nu o să mai întârzie. Numai bunica rămâne neclintită pe scaun. Dar obrazul îi se albește, cavarul îi se albește obrazul, buzele îi joacă, ochii însă îi sunt tot uscați. Poate bunica mea nu mai are lacrimi, poate bunica mea n-a avut niciodată lacrimi. Acum iese din încremenire. Se mișcă, se trage cu scaun cu tot lângă fiul ei, își scoate batista, șterge fruntea încrețită și obrazul chinuit al tone. Te simți rău, băiete?" Acum mă simt mai bine, mamă." Sprintenă bunica, se ridică de pe scaunul cu speteze înalte, în care stătuse până acum dreaptă și mândră, face trei pași prin odaie. N-are nimic bătrânesc în mersul ei, nimic bătrânesc." se așeză pe pat lângă untul tone, îi ia mâinile și le ține strâns între mâinile ei. Cunoșteam mâinile bunicii de la Cârlomanu, nu odată mă pălmuiseră, nu odată mă plesniseră, acum mi se păru că sunt neobișnuit de lungi și neobișnuit de albe. Peste oasele degetelor vinele se văzură vinete și subțiri, Mâinile untului tone sunt mari, aspre, pline de vechi bătături și au degete nerușinat de groase și de butucanoase, pat în galben. Mă întrebai dacă nu cumva mâinile îi și muriseră. Bunica se apucă să-i le mângăie. Nu mă așteptam. Căscară-mi ochii. Untul tone simți târzia și amara mângâiere. Suruse. Până acum nu mai mângâia decât o singură dată, mamă. Ți-mi minte când? Cuvintele unchiului tone o parire parcă, se aspri iarăși, răspunse crâncenă, poate. Atunci când mă bolnăvisem de vărsat la cârlomanu, să tot fi avut zece ani, bunica îl ascultă, tace, se gândește un timp, pe urmă tot aspră, zice, nouă ani și jumătate aveai, nu zece, numai nouă ani și jumătate, te-ai prostit de tot. Te-a lăsat ținerea de minte. M-a cam lăsat, spune Unchiul. meu. M-a cam lăsat. M-au lăsat și puterile. Dar vezi, mamă, tot mi-am amintit că atunci când eram mic, mai mângâiat. Îmi închipui sem că am să te pierd. Fără această închipuire, nu te-aș fi mângâiat. Nu e bine să mângâi copiii. Cum îi mângâi, cum se obrăznicesc. Și dacă se obrăznicesc, pas, ne-i mai ține în frâu. Unchiul Tone tace. Clipește, șoptește. Acum, acum, mama, dumneata mă mângâi a doua oară. Da, e adevărat, a doua oară, spune bunica. Pentru că, de când te știu, acum, pentru a doua oară, te paște primești de amorții. Însă acum, tone, cred că nu mă mai înșel. Acum, cred că, într-adevăr, ai să mori. Ar fi bine dacă te-ai înșela și acum, mama. Nu, Tone, acum nu mă mai înșel. Ai să te prăbădești. Chiar în noaptea asta ai să te prăbădești, băiatule. Mâinile, cred că mâinile ți-au și murit, Tone. Sunt reci ca gheața. Unchiul Tone închide ochii. Rămâne mult timp tăcut și cu ochii închiși. Tăcem și noi. Bunica își iese din răbdări. Îl întreabă pe unchiul meu. Ai murit, Tone? Nu, mamă, n-am murit. Încă n-am murit Dacă n-ai murit, deschide ochii După ce ai să mori, o să tot stai cu ochii închiși O să stai cu ochii închiși până o să te schimbi în țărână Deschide, unchi meu, tone, ochii De teamă să nu-l mai mustre bunica, îi deschide Se uită îndelung la fiecare dintre noi De parcă ar vrea să ne țină bine minte și pe cealaltă lume O stănește de atât a uitat Cu glas plajin de om care și-a încheiat pentru totdeauna socotelile cu viața și nu mai are nimic de împărțit cu nimeni, spune. Atunci, mamă, dacă dumneata zici că o să mă prăpădesc chiar în noaptea asta, ar fi mai timpul să ne luăm iertare unul de la altul. Să ne luăm tone." Zicând aceasta, bunica mea se apleacă și îl sărută pe unchiul Tone pe obraz. unchiul meu duce mâna bunicii la gură și îi o sărută. Pe urmă spune, să mă ierți, mama. pentru tot ce ți-am greșit să mă ierți. Să fie iertat, Tone, și să mă ierți și tu pe mine, pentru tot ce ți-am greșit să mă ierți, băiatule. Să fi iertată, mama.” Unchiul meu, Tone, schimbă pupături și se iartă cu adevărul mea, schimbă pupături și se iartă cu adevărul meu. Mă cheamă și pe mine. Ne poate! Vino să mă iert și cu tine! Să mă iert, unchiule! Să fie iertat, Darie! Și dumneata să fie iertat, unchiule! Îi sărut mâna rece. Unchiul Tonei mă sarută pe obraz. Acum buzele lui sunt reci, reci ca gheața, numai suflarea ea a mai rămas caldă, o să-i se răcească în curând și suflarea. Într-o zi, ori poate într-o noapte, o să-mi se răcească și mie suflarea. văr meu mișu își nasul, vărul meu George, cu sprâncenele mari și groase, ce mult seamănă vărul meu George la față cu bunica, rămâne împosocat, dârzi, întâmplarea nu-l doare, îl supără. Mărunt, cu fața rotundă ca un pepene și lucioasă, vărmeu codin stă nepăsător alături de mine cu gândul în altă parte, poate la împușcăturile care se aud răpăind într-una, poate la goarna care sună răgușit. Vară mea negrita se ține bine, dar dintr-o dată se rupe înăuntru ei un zăgaz, îi nevălesc și roaie de lacrimi în ochi. Tace, își mușcă fălcile, caută să se stăpânească. Neroada de vastea își lasă capul în jos și se apucă să numere pe șoptite scândurile dușumelei. Una, două, trei, patru. Lângă patul în care zace un tone se află întins peste dușumea un covoraș lung și îngust cu un desen stângaci, o barză cu aripile întinse stând parcă să zboare. Dar păsările zugrăvite pe covoare nu zboară. Nici păsările zugrăvite pe firme nu zboară. Unchii meu tone în gână. Mă duc, mamă, plec, mă duc, mamă. Vocea lui ajunge la urechile noastre slabă. Parcă ar veni nu de la o palmă deloc, Ci din adâncul unei gropi. Groapa, groapa întunecată. Toți oamenii sfârșesc prin a se odihni Și a se topi în pământ într-o groapă întunecată. Cântul acesta îmi dă ocol, ca un lup îmi dă ocol. Din când în când se repede asupra mea și mă mușcă, rupe hălci de carne din trupul meu. Ca să scape de el, mă uit la unghii meu. Vreau să țin minte tot ce se petrece acum cu el. Iată! Buzele îi tremură, fața-i e de sudoare, bunica îi ține mâinile într-o singură mână, flacăra lumânării se clatină, joacă. Cu cealaltă mână bunica-i șterge unchiul Tone cu o atistă mare, bărgată, fruntea, obrajii, bărbia pe care crescut, sepoasă, Îlăroagă, i-a crescut poasă barba. Îl roagă, ea care până acum n-a rugat niciodată pe nimeni nimic, nici măcar pe Dumnezeu. Nu, nu, nu muri, nu muri, Tone! Nu muri, băiatule! unchi meu tone, o privește, o privește și tace. Bunica se apleacă peste el, peste acest fiu al ei, care acum pare atât de bătrân și din care n-a mai rămas decât o mână de oase împășurate în piele galbenă și îl sărută. Îi sărută întâi fruntea. După aceea îi sărută obrajii, se satură repede de obrajii lui. Cu buzele albe cavarul, ochii aproape stinși, îi sărută, colțurile guriile sărută și de groase înspicate. Acum unchiul tonei geme scrâșnește din dinți, încearcă să se scoale și optește înspăimântat. Boii s-au repezit asupra mea, uite, îmi mă iau în coarne, mă calcă în copite, mă m mă pung. Ți se pare, Tone, ți se pare, băiatule. Nu suntem în casă decât noi. Noi și cu tine, Tone. Mai e cineva, mamă. Nu mai e nimeni, Tone. Mai e moartea. bunica mea iarăși se asprește. Moartea, fără îndoială că mai e și moartea. Dar tu nu trebuie să te speri de ea, băiatule. A venit să te ia." Unchiu meu, Tone, se răsucește." Încearcă să se ridice din pat, să iasă din casă, să se piardă în întunericul gros și greu de afară. Să fugă de moarte, se potolește, șoptește. Nimeni nu poate să fugă de moarte, nimeni. Ochii se umezesc, lacrimi mari încep să izvorască din ei. După aceea, scoate un geamăt ușor, icnește de câteva ori, se frânge, se moaie, se răcește. Bunica, ageră ca o fetișcană, sare în picioare și dă chiot de spaimă. N-am auzit strigăt mai grozav. Înghețai! Înghețară și ceilalți. Știurăm că bărbatul bătrân și galben, cu capul plecat într-o parte, lungit în pat, a rămas fără suflet. Bunica își mușcă buzele, își sugrumă în clipă barbarului strigăt, se făcu gem și început să suspine. Apoi se năpusti la mâinile rece ale untului tone care încremeniseră pe lumânare și se apucă să-i le potopească cu sărutări. Băiatul meu, copilul meu, dragul meu, drag, tone, tonișor, tone. Vară-mea, nigrita, fu năpădită de plâns, fu năpădită de plâns și varmea mea vastea. vără codin și văr meu joși își păstrara ochii uscați, însă vârme mișu, mișu, grimă. Ca nu cumva să mă podidească plânsul și să mă fac și eu de râs, îl luai pe vărul meu mișu de braț și îl îndemnai. Hai cu mine, mișule, hai afară, aici e prea cald." Cald? Ba, nu e cald deloc." Se lăsă totuși târât. Streșinile duruiau, zuruiau burlanele. Ploaia și izloata alergau prin curte cu picioarele lor lungi și subțiri. Marul sfrijit își lepăda cele din urmă foi. Părul meu, mișul, se înghesuie în mine. Mă întrebă, nu cumva ai niște țigări, dar e? Cred că da. Dăm și mie una. Scosei pachetul și chibritul, aprenzând țigara de la țigară, fumarăm mai mult de jumătate de pachet. Fumarăm până ne simțirăm gurile amare și uscate. Ne pătrunse frigul și umezeala și ne hotărârăm să ne întoarcem în casă, în odaia mortului. Auzirăm însă, prin apropiere, un plâns înăbușit. Eu uitarăm prin întuneric și năzărirăm o femeie sărcită lângă zid. O șficuia ploaia, o biciuia zloata. Ea însă rămânea chircită și plângea. Mișu se duce lângă ea. O întrebă aspru. Tu ești Chiriachito? Eu, domnule Mișule. Ce cauți aici? A, a murit domnul. Aș vrea să-l văd. Vărul meu, mișu, îi repezi un pomn în coaste. Curviștină, ia-o din loc! Femeia se ridică, umilă, ca o vită obișnuită cu loviturile, plecă scâncind prin ploaie, prin zloată, prin întuneric. Mi se muie inima. Vreau să-i alerg după ea să Nu alergai. În furușine. De vărul meu în furușine. Mă mulțumi să-l întreb. Cine era? Chiria o slugă din vecini, spală vasele și dușumelele la cărciuma lui Bonciu. Se avea bine cu răposatul. Îi mai încălzea din când în când oasele. Și te lovit. De ce ai lovit-o? Ce era să fac? Dacă o lăsam să bătrundă în casă, o păruiau al de mea. De altfel au mai păruit-o de câteva ori. Ziceau că-i mănâncă tatei banii. Și tu crezi că într-adevăr îi mânca? Nu, nu cred. Îl... Îl iubea. Ruse văr meu Mișu, eu nu rusei. O mi saliva amară care între timp îmi umpluse gura. Vărul meu Mișu o lua înainte, o luai și eu după el. Urcarăm scara, intrară în odaia mortului. Acum bunica de la călomanu era tăcută și liniștită, privegea mortul. Fetele își șterseseră ochii. Vară mea negrita întrebă încet, de parcă s-ar fi temut să nu-l trezească pe unchi utone din somnul lui de veci. Să pregătim apă caldă și să-l scaldăm bunico? Trebuie, însă ar fi fost mai potrivit să-l scalde o muiere străină. Nu avem pe cine chema. Dacă ar fi murit în alte împrejurări, atunci scăldați-l voi. Mă apomeni spunând.